פרק ט. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. ויירה אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. ויאמר אדוני אליו שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפני, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים. ואתה אם תלך לפני, כאשר הלך דוד אביך, בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקיי ומשפטיי תשמור. והקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא ייכרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי, אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, והכרתתי את ישראל מעל פני האדמה, אשר נתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי, אשלח מעל פני, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים.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 ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלומו לחירם עשרים עיר בארץ הגליל. וייצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא יאשרו בעיניו, ויומר מה הערים האלה אשר נתת לי, אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. וישלח חירם למלך מאה ועשרים כיכר זהב, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. פרעו מלך מצרים עלה, וילכוד את גזר, וישרפה באש, ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנא שילוחים לביתו אשת שלמה. ויהי בן שלמה את גאזר, ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת תדמור במדבר בארץ.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 הנותר מן האמורי, החיטי, הפרזי, החבי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה. בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יאכלו בני ישראל להחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל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 אשר בנה לה, אז בנה את המילו. והעלה שלמה שלוש פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לה' והקטר איתו אשר לפני ה' ושילם את הבית. ואני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום. וישלח חירם בו אוני את עבדיו, אנשי אוניות יודעי הים עם עבדי שלמה. ויבואו אופירה, וייקחו משם זהב, ארבע מאות ועשרים כיכר, ויביאו אל המלך שלמה.